كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Zahvala pripada uzvišenom Allahu Jalla Ala, koga naš gospodar uputi napravi put zaista je upućena, koga ostavi u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga napravi put uputiti, svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alihi salatu wa salam posljen je Allaho, poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti kazaju svojoj svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allahe istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio i poživio na dinu islamu, da se večeras nastavimo društi, govoreći o njegove tabareke wa ta'ala uzvišenoj vjeri, govoreći o dinu sa kojima je došao Muhammad alihi salatu wa Jedino ispravno je vjeriko jajko da lahate bareke veta ala prihvatljiva i ispravna i po kojoj će nagrađivati i zbog koje će kažnjavati. Draga braće i cijene sestre, večeras ako koboda kako već imamo ili kako smo imali priliku vidjeti naslov, govorit ćemo i naša tema je večerašnja mali kijamet. Zbog čega je večeras tema mali kijamet? Odnosno kijametu sugra. E, upravo draga braće, zbog našeg serijala o kojem mi već na duži period govorimo, a to su svojstva Allaha Subhane wa Atala kroz e, dijelo e, Ibn Tejmije rahmetullahi, Ali, a to je Akidatullah Sitije. Ibnu Tejm je Rahmetullah nakon pobrajanja Allahovi Subhanovo Tala savrišenje osobina, nakon toga spominje srednji put Muhammed Ali Isratu za kojim je došao na sprem zalutali sekti, pa smo govorili o tome, govorili smo o terminu po, po prvi put kada je spomenuto Ehli -e Sunne, kada se je pojavilo, nakon toga smo spominjali niz predavanja, pogredni nazivi kojima nas opisuju sebenici strasti i novotarije, pa smo završili sa tim, a nakon toga, nakon toga, ime te mi je, Ali u svom dijelu govori o Kijametul Kubra, o sudnjem danu, odnosno o danu, šta će se sve dešavati, odnosno šta su to obavezne stvari na svakom pojedincu koje mora imati kosebe od uvjerenja i ubjeđenja, čvrsto da vjeruje sa Ekinom, u sve ono što je uzvišenite te i vatala objavio svojem poslaniku po pitanju gajba o sudnjem danu. Prije nego što mi pređemo na tu e, stvar, odnosno o tome da govorimo, a govorit ćemo na naredni put, e, imamo potrebu spomenuti ovaj mali kijamet, prije nego što nastupi veliki kijamet. Zato, draga braćo, što smo mi svi svjedoci i svi živimo na Dunjaluku kojeg uzvišeni Tebare Kevetala učinio kućom u kojoj će se zateći i naći i dobri i loši znači i dobri i loši, vjernici i nevjernici sve kategorije ljudi i za sve njih uzvišeni Tebare Kevetala je učinio jednu stvar zajedničkom, a to je da će se svi vratiti Allahu Đelevala, svi će se vrate Allahu Subhanahu Atala i svi će odgovarati za trenutke za trenutke koje su proveli, proveli na ovom naom svijetu i zato se to zove kıyametu, kıyametu sugra kada čovjeku izađe duša, kada uzvišeni la te barek otala pošalje meleka koji će uzjeti dušu i njemu već u tom trenutku kako učenjaci kažu, počinje i veliki i veliki kıyamet jer nakon toga više povratka, povratka nema i zato draga braćo i cijene sestre ovo predavanje večeras pore što je kıyamet u sugra, znači mali kıyamet, možemo kazati da je ovo naše putovanje na dunjalu posljednje putovanje, posljednji odlazak, odnosno odlazak bez povratka. Razumjete, odlazak bez povratka, bez povratka odnosno odlazak koji se zove sami povratak Zbog te činjenice, zbog te stvari smo i došli na Dunjaluk kako bi se, kako bi se vratili Allahu subhanahu, subhanahu wa tana, odnosno na dan u kojem će nastupiti konačni obračun, konačni obračun sa svim stvorenjima gdje će Alla žele vala pitati za naše provedene trenutke na Dunjalku šta smo činili, šta smo radili, kako smo iskoristili ovaj naš život, da li smo se draga brać i cine sestre dovoljno pripremili. Šta radimo, o čemu razmišljamo, u, u, kakvim, u, u kakvim stvarima trošimo naše dragocinno vrijeme, naše trenutke, naše minute, naše sate, naše dane, naše noći, a svi čvrsto vjerujemo i moramo čvrsto vjerovati da postoji dan povratka, dan kada ćemo se vrati uzvišenom Allahu subhanu wa tala, odnosno draga braće i cijene sestre, taj dan, taj dan će biti dan novog početka, novog početka. Nakon toga, nakon toga stajanje pred ali prije nego što počnemo govoriti o tome, a to ćemo govoriti ako boda kroz niz, kroz niz predavanja u ovom našem serijalu govorimo večeras samo znači o smrti o smrti koju će svaki insan, svako stvorenje okusiti i vrati se na takav način u izlišnjem Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato draga bračo i cijene sestre, mi uvijek moramo imati na umu, na pamijeti da se prisjećamo trenutka, trenutka koji će nam ugroziti naše užitke, koji će nam pokvariti naše uživanje, u bilo kojem pogledu njavčkom. Ta stvar kada nastupi, ona će da nam pokvari sve naše užitke, sva naša uživanja, ovo svjeska koja mi, koja mi osjećamo. Allah Đelevala usuri sebe u 54. majtu kaže «Wahile bejne hum obejne maješte hun» Allah djelevala naglašava ukazuje na ovu činjenicu pa kaže između njih i onoga što budu željeli bit će prepreka subhanala danas živiš životom Allah ti je podario mnoge blagodati ne možeš ih pobrojati ne možeš pobrojati blagodati koji uživaš i stanalo čovjek nešto želi stalno nešto očekuje stalno duma i razmišlja o nečemu kako će, znači najljepši, e, svoje trenutke nutke najljepše, u najljepšem vremenu. Pala Đelešanu kaže, između njih i onoga što budu željeli bit će prepreka. Subhana, neka ćeš nešto poželiti, ali će biti endokučivo. Nećeš moći to ostvariti. Zašto? Jer između tebe i toga postoji prepreka. A ta prepreka ovdje u kuranskom majetu je smrt. Ona će biti postavljena između tebe i onoga što ti želiš. Danas Subhana, koliko ljudi duma i razmišlja da izgradi nešto, da završi nešto započeo je fakultet, nije ga završio misli, šo, misli se oženiti nije uspio se oženiti, preselio je prije toga razumijete, mnoge druge stvari koje su nam znači jako, jako dobro poznate, pa kažela dželevala ta preprekata, ta smrt koja postaje postao između njega i onoga što želi je baš onakva prepreka koja je bila i prije oni koji su prije njih živjeli ista stvar, znači s njima isto se to učinilo i desilo i oni su, znači od onih koji su prije živjeli, mnogi su u tu stvar sumljali. Danas koliko ljudi postoji sumnja sumnja odnosno nema uvjerenja, nema ubjeđenja, a činjenica je takva da ga ono što okruži vidi i malo i veliko svi umiru, svi se vraćaju, on sumnja u proživljenje, sumnja, znači u povratak Allahu, dže vala, sumnja, u dan kada će biti proživljen, kada će stati kada će odgovarati, nema objeđenja, nema jeke. Zato je odlika prva u Kuranu, prva odlika u Kuranu mu'mina, vjernika jeste da vjeruju u Gaib, da vjeruju u gaib. Bez vjerovanja u gaib čovjek ne može, čovjek ne može biti ne može biti vijenik i vidimo koliko je to veliko i značajno zatim ova stvar, ova prepreka smrt koja će doći i koja će sigurno doći i koja će zadesti svako živo biće draga braćo, danas znači kada pogledamo stanje ljudi vidimo da mnogi od njih bježe da bježe cijeli svoj život pokušavaju pobjeći od toga Razumijete? jer je njemu cilj na dunjalu koja da uživa da uživa dok je na dunjaluku da iskoristi svoje znači vrijeme samo u prolaznosti i kratkom uživanju koje može da osjeti znači na ovom varljivom varljivom dunjaluku koji kratko koji kratko traje tako da se uopšteno bazire na ove činjenice istine koje dolaze iz Kur'ana i Suneta poslanika sallallahu alejhi ve Oni takvi draga braći, i sestre misle i smatraju kada pogledamo, kada razgovaramo s njima, oni misli da će kao, znači tako od njihovo ponašanje ukazuje, misli da će živjeti vječno, da nikada neće doći smrt. Misli da danas što će uraditi, što je sebi zacstao da ostvari od planova, znači nakon toga će ponovo da duma o nekim novim planovima da ih ostvaruje. I uvijek će tako ostvarivati svoj san koji ima. Međutim, koliko ih je preselilo, koliko je došlo, od onih koji su pomislili da će nešto ostvariti, nisu ostvarili ili je smrt pretekla, nisu iskoristili smisao života zbog kojeg su na dunjaluku, nije znači smisao života utrikivanje u izgradnji velikih kuća, u skupih auta da se središ, da se dotiraš. To nije cilj i smisao života. Mada znači u šarijatu čovjek može da, i, znači može da se lijepo i sredi i obuče i sve načine znači u to Poslanika, ali isalaam i u primjerima SHABA da su to činili Međutim, dati prednost samo tome i smatraju samo sma sma taj cilj ovo svjetskog života ovdje to je znači velika greška Allah Jalevala kaže zar smatrate zar mislite da vas je Alla Allah Jalevala iz igre i zabave stvorio da se poigravao dok je to činio ne uzvišen je Allah je zar smatrate da ste zbog toga stvoreni kako bi se igrali i zabavljali i da se Allahu dželevala nećete nećete vratiti Znači, Allahu subhanahu wa ta'ala, svi ćemo se vratiti. I cilj nije igra i zabava na ovu dunjalku, nego da se iskoristi vrijeme. Da se iskoristi vrijeme u obožavanju Allaha dželeva ala, učinjeni dobročinstva u svakom obliku, u svem onome što je poslanik Ali je svala tu vasalam ukazao. I zato, draga braće i cijenije sestre, nikada ne smijemo zaboraviti. Nikada ne smijemo zaboraviti. Moramo biti svjesni i nadati se danu za kojeg mnogi kažu da je to dan Dan koji će doći, za kojeg, opisujući ga, toliko težak i tegoban, znači dan kada će duša izaći iz tijela. I zato kažu, voli koga hoćeš, voli koga hoćeš. Na Dunjaluku mnogo volimo, cijelimo i naše familije, naše porodce, naše roditelje, djecu, žene, muževe, svi to imamo i osjećamo našim srcima. Zato kažu, voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš ga ostaviti, sve to što voliš sve to što te obkružuje sve što cijeni, sve što poštuješ znaj da će doći trenutak kad ćeš to ostaviti i radi šta želiš, radi šta god hoćeš ali znaj da ćeš smrt okusiti e kad si svjestan kad si svjestan ovoga habibi onda gledaš kako ćeš se ponašati i kako ćeš iskoristiti svoj dunjalučki život pogledaj ti Ibnu i Ali kada su mu nastopili smrtni trenuci počeo je plakati. Čovjek, osoba, alim, velikan umeta, poslanika Muhammeda al-Islatu Veslana, svjestan činjenici, je, svjestan svog prolaznog života koji je prošao, protekao. Koliko god živiš, on će proći. Počeo je plakati pa su mu učenici kazali, znači učenici, to je duša koja je bila plemenita među plemenitim dušama, du, družila se sa tim iskrenim, oni su ga opruživali u tim su subhana, danas se halovi razlikuju ljudi, Imate ljude koji preseljavaju okolo njih su znači, veliki grešnici, čak i nevjernici i licimir i sl. Pa kako možeš očekivati da će u tim, takvim trenucima doći neko da ti kaže riječi koje će to učvrstiti da preseliš da se vrati šalahu, dželjavala kao čiste, čiste iskrene duše. Učenici koji su ga opruživali kažu o imamo zar nisi to i to uradio, zar to i to učinio. Počeli su mu njegove sve hajrate koje je činio u svome životu. Razumijete? Pa im je kazao, pogledajte što Alim govori u tom trenutom sjestan Kaže, tako mi, Allaha, bojim se da sam radio i udjeljivao, a da se na mene odnose riječe Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ I pojavit će im se od Allaha subhanahu wa ta'ala ono sa čim nisu računali, ono o čemu se nisu nadali, ono što nisu ni mogli naslutiti subhana. Pogledajte, danas radi šarhi. Radiš, marljiv si, činiš dobro, činiš dobročinstvo, međutim Sulhanala nisi ni slutio da Čela na primjer, ne uzdobila uništi takva dijela. Nisi ni slutio Čela Đelešanu takva dijela. Nisi se nada o tome, nisi se nada o tome. Ko ti garantio tijela u ukabulio, ukabulio tvoje, tvoje postupke, tvoj rad? tvoj trud koji se čini Dunjalku. zato čovjek ne smije da se uzdiže ne smije da se oholi ja radim ja sam dobar drugi nisu znači i tako i slično treba da se boiti što ćeš budeš polizan skroman vjernik na Dunjanku pogledajte kako su velikani kako su velikani to učinili zatim nakon ovog kuranskog ajta, kada je proučio počeo je plakati nastavio je znači nastavio je plakati e, koliko je znači osjećao te gobu, međutim pogledajte što je ostavi iza sebe koliko je kapitalnih djela ostavio koliko je, znači, se trudio, koliko ga danas e, velikani, učenjaci spominju u svojim selama njegovo mišljenje se prenosi do današnjih dana i koliko će se još prenosi samo Allah Želevalaza. Žele Zatim Abdullah ibn Umarik, prije smrti, prije samije smrti se je nasmijao, pa su ga prisutni upitali zašto se smiješ, Allah Želevalaza se smilovao, pa kaže, li, mislu, li, li za ovaj trenutak neka se natječu oni koji žele da rade, znači, oni koji su zaista trudbenice, oni koji se trude, za ovaj trenutak trebaju da, se, trebaju da se natječu. Istina, znači, koja dolazi, koja će doći je smrt. I za tu istinu, za taj trenutak čovjek treba da se priprema, treba da radi, treba da bude marljiv, treba da bude bareke te bareke tebareke, tebareke veta'ala, vjeri. Šta god da činiš, šta god da radiš, šta god da si stekao, koliko god da si ugledan, koliko god da si u gafletu, koliko god znači smatra da ti neće doći trenutak ili da vjeruješ da će ti doći taj trenutak, znaj Habibi da je on istina, da te neće moći mimo ići i da će te zadesti kao što je zadesio i on je prije, prije tebe. Allah kaže svaki narod ima svoj kraj, Allahu ekber zatim kaže feiza aja ajaluhum la yastakhiruna sa'a wala kome goda dođe taj trenutak kome goda dođe taj trenutak a on će doći nečega moći ni za jedan i tren jedan trenutak nečega moći ni odložiti niti ubrzati subhanallah na smrti kada dođe nećete pitati da li želiš da ti duša izađe da li želi se vratiš allahoe dželle ili ne on mora izvršiti zadatak Allah subhanahu wa ta'ala. I zato se taj trenutak neće odgotiti. Za jedan trenutak niti znači ubrzati, niti ubrzati. Allah Želešanu ukazuje na one narode pa kaže Heltahissu minhum min ahadin rikza. U suri znači Allah Želevala kaže da li jednog od njih vidiš koji su prošli prije, koji su završili, koji su okončali, ili da li znači njihov najslabiji glas možeš čuti da li su ostali da li je ostalo znači nešto od njih da li ih i vidiš ne vidiš prošli vratili se Allahu subhano tako će i za tebe sutra isto kazati da li njihov glas čuješ ne čuješ ali šta je ostalo ostalo je spominjanje ako su bili dobri po dobrom a ako su bili loši po lošem e to je jako bitno kada se vratimo, Allahu Đelevala da ostane lijep spomen iza nas. Allah Đelešanu kaže, Kulu nefsin za svaka iklatul maut, thumme ilayna turja'un. Svaka duša, svako živo biće, se, biće će smrt okusiti. Thumme ilayna turja'un. Zatim ćete se nama vratiti. Ne samo što će smrt okusiti, tek nakon toga postaje nešto veliko, nešto strašno. Tek život, početak novi. A u tom početku ćemo govoriti o narod, e, narodnog putniša. Zatim kaže Allah, žalevala kulumen aliha fa je već velika. Sve što je na njemu, sve je prolazno, sve, sve će nestati, ništa toga neće ostati, samo će ostati lice tvoga veličanstvenog plemenog gospodara Allaha subhanahu ta'ala. sve na zemlji i na nebesima i na zemlji će umrijeti. Allah dželeva, Allah će usponti stavnike nebesa i stavnike zemlje. Ostaće jedin on te bareke, te bareke vetala I zato, dragi brate i cijena sestro, moramo da iskoristimo naš život. Da ove kratkotrajne užijetke koje osjećamo na Dunjaluku, moramo da budemo svjesni i da se pazimo, odnosno da se prisjećamo i da stalo spominjemo nešto što će pokvariti naše užitke. Kako kaže Poslanik sallahu alihi wa često se sjećajte onoga što kvari užitke. Onoga što kvari užitke. To je smrt. Toga se često prisjećajte. Budeš svjestan da u svakom momentu, u svakom trenutku Allah dželešanu može uzeti dušu. Možeš napustiti dnjaluk. Vraćava se Allah u dželjavana. Šta nakon toga? Subhala, to može biti prije spavanja, večeras. Može biti poslije spavanje, kada ustanemo. Može biti u našem odlasku na posao, odlasku u školu, na pijacu, bilo gdje, gdje god da se zaputiš, smrt te može zadesti. I neće se vrati poroci ili mjesto dakle se otišao. Vraća se Allahu Đelevala. Zato kaže Allah Đelešanu, htta izađa maut Kada dođe nekom od njih smrt, on u tom trenutku kaže gospodaru moj vrati me gospodaru moj povrati me gdje da ga povrati zbog čega će ovo kazati zašto će u tom trenutku kazati gospodaru moj povrati me da li je to zbog situacije subhala znači pogledajte danas stanje ljudi koji preseljavaju pa imate znači na krevetu leži familija se okupla bliži uži, užiji članovi dalje. svi su okupili tu, obilaze ga svakodnevno iščekuju, znači samo je pitanje trenutka kad će mu duša napustiti tijelo. Da li je znači zbog te situacije da je ostavio pored kreveta nekoga od svoje familije djecu koja kaže oče ili majko je nemoj nas ostaviti. Budi tu uz nas. Ili majke, njene riječi gdje kaže sine nemojme ostaviti nemojme ostavljati Otca, brata, nekoga koji je došao sa doktorom, pa da želi ponovno da se vrati, da razgovara, da potreši još koju minutu, još koju sekundu razgovoru s njima, da li će to biti njegov cilj i želja u tom trenutku? Da se vrati kako bi ima još koji trenutak proveo? Nikada. Allah Đilošan u nastavku Kur'anskog ajta kaže Le'alli a'meru salihan fima te rekti. On u tom trenutku, dragi brati, cijena, sestro, Jedino što će poželjeti, jeste da ga uzvišeni Allah vrati, da učini dobro djelo, Da učini dobro djelo koje je izostavio, koje nije činio. U tom trenutku jedino će to poželjeti nikoga. Onoga što je volio, što mu je tvrdio da ga voli, što je udjeljivo, što ga je pomagao, što je provodio mnogo trenutaka s njim, neće uopšte mu na pamet pasiti nego što će glavna stvar biti preokupacija da se vrati kako bi radio samo, samo jedno dobro djelo. Međutim, taj Danjaluk, da li će biti omogućen? Da li će se moći vrati jednu minutu? Da li će mu biti omogućen da se vrati dvije minute da učini dva rekata? On bi poželio u tom trenutku da se vrati da učini dva, dva rekata. Kada Allahu Allah vala Ili jedan dan da posti, ili jedan dio dana da posti u ime Allaha subhanu wa Ili da uradi kako dobro djelo Ili da poželi, da se vrati, da obožava, Allah djelevala kako su obožavali, druga stvorenja, iskreni, pravi vjernici. Međutim, sve to, koliko god bili plemeniti nijeti, plemeniti nijeti, plemenite želje i velike želje, Allah djelešanu je učinio sunen, pa kaže, kalla innaha kelimetun huva qailuha, wa min barzakun ila javmin yub'athun, Allahu ekber. Allah djelešanu kaže, Nikada. Nikada se to neće desiti, niće to moći biti omogućeno. Allah Đerlešanu je u stanju da ga vrati, ali Allah Đelšanu nije to propisao, nije sunet Allah Đerlešanu u stvaranju, da čovjeka usmrti da ga vrati nakon toga da radi, kada je postao svjestan svega onoga što mu je bilo kazivano, on je svoju glavu, svoju glavu okretao. Kaže Allah Đerlešanu, to su riječi koje će on samo uzalut govoriti. Uzalut će on maštati i želiti u tom trenutku da se vrati da to uradi. Zatim kaže Allah Đelešan nešto što je veliko. Ispred njih je berzah. Do dana kada će ožigeni biti. Novo stanje života. Između Dunjaličkog i Ahiretskog u smislu proživljenja, ulaska u vječnu kuću dženet džehennem. Berzah. Do dana kada Allah Đelevala bude sve proživio, sa svima obračun svodio, i zatim nagrada dženet džehennem. To će biti stanje, a o tom berzahu ćemo govoriti ako bo da naredni put. Zato poslanik alaisam je posavjetovao umet, a prije svega posavjetovao ibno Omera radi, a to je isto savjet za sve koji su došli nakon njega i koji su bili u, njegom, u njegovom vremenu. Kaže poslanik Salahu alahi wasamija ennek ewabil sabir. Budi na dunjalu kuhabibi kao stranac, putnik koji prolazi, ali si svjestan i ima svoj cilj putnik kada se zaputi zna da iz sarajeva putio i sarajeva putuje za Zemcu treba doći u Zemcu ili Zemce u Sarajevu to je njegov cilj i tvoj cilj arh i na Dunjaluku na Dunjaluku jeste cilj ulaska u džennet dolaska do dženeta. budi znači na tom Dunjaluku taj putnik koji putije mora znači ima opskrbu mora imati nešto da preživi da bi došao do svog cilja tako i mi draga braće i cjene sestre naš cilj kao putnici koji smo na ovom Dunjaluku cilj je džennet opskrbat za džennet je takva Bogo pojasnost, pokornost Allahu dželle ve 'ala, slijednje poslanika Muhamedu sallallahu sallallahu Zato ve selleme. Za Toyb ibn Omer radijallahu je često govorio izamsejte feratan tezri sabaah kada god zanočiš, nemoj očekivati da ćeš osvanuti. Nemoj misliti da ćeš osvanuti. Ili oi zasbahte feratan tezri al-masa', kada god osvaneš nemoj iščekivati, nemoj očekivati da ćeš da ćeš omrknut. Dakle zanočiti i uzmi od svoga života ili iskoristi svoj, svoje zdravlje prije, prije bolesti ili iskoristi svoje, svoj život prije nego što ti dođe u smrti prije nego što smrt nastupi iskoristi to vrijeme iskoristi to čovjek koji je svjestan to pokušava to pokušava da ostvari u toku svoga života, da iskoristi da iskoristi svoje zdravlje prije bolesti. Čovjek kada je zdrav puno više u stanju da uradi dobrih djela nego kada je bolestan. A posebno, a posebno ako oboli ili se razboli a nije radio dobra djela nije radio dobra djela takav nema nagradu da je ono kada se razboli ima sve ono što propušta od nafila, dobrih djela sve kao da ih radi jer nije imao naviku, nije to radio ta nagrad je samo za onoga koji je kao zdrav iskoristio to vrijeme pa ga Allah Đelešanuhu znači iskušao sa bolešću pa ne može to više da čini ali on zna da kada je bio zdrav da bi sve to činio tako malo Đelešanuhu, Đelešanuhu daje nagradu punu kao da je zdrav, da je zdrav. ima mnogo draga brače cijene sestre primjera iz života selefani koji su na lijep način okončali. Kako se vratili Allahu subhanahu wa ta'ala. E, prije nego što su u Praselu učili su mnoge hajrate, mnoga dobra djela pa je Allah dželevala usmrtio. Usmrtio na lijepim završetstvom. Pogledajmo primjer Osmana radi Allah. U njegovoj biografiji Osmana radi se u sabilježni prenosi da je prije smrti oslobodio 20 robova. Allah dželevala neće svakog nadahnuti. Allah nadahne iskrene robove. Znači 20 trobu prije svoje smrti je oslobodio. Zatim je obukao najljepšu odjeću koju nikada do tada nije oblačio. Kao da se je pripremao za smrt. I znamo svima nam je poznato da je ubijen dok je učio Kur'an. Njegova krv se je prolila po listojima Kur'ana. Kur Zatim u biografiji se spominje da je uboden bio sa devet uboda. Sa devet uboda. Međutim ono što je specifično, prije njegove smrti, kako se prenosi, da je znači noć prije smrti u snu vidio poslanika vidio je Abu Bekra vidio je Omera radijalanhu i želio je u snu da skupa s njima jede pa su mu oni kazali, znači u toku sna kazali su mu, o osmane, sada neće sama jest ali sutra zaposti pa ćeš kod nas iftariti tako da je on radijallahu sutredan zapostio, sutredan je učio Kur'an kao što nam je poznato i u takvom stanju, u takvom stanju je bio ubijen radijallahu i vratio se Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala i to je zaista, to je zaista uh, jedna lijepa smrt uh, da Allah želevala počesti osobu da preseliko šehid u učenju Kur'ana, zatim uh, sve ove stvari koje je vidio kao uh, bušra uh, radosne vijesti koji ga čekaju, ali dovoljno mu je bilo, dovoljno mu je bilo uh, tvrđnja ili garant i garancija poslanika sallallahu alaihi wa sallam je jedan od ženetlija, da je jedan od ženetlija subhana za garantovao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam na džennet, a još je bio znači živ i korašao donjavu kod. Zatim kaže poslanik ali svatu wasanan Zadnje riječi budu la ilahe illallah, takav će ući u džennet. Dehala džana. ući u džennet. Koji izgovori, danas subhanallah, koliko evo, imamo primjer na internetu, puno znači slušamo e, primjera koji su preseli, imaju lijep završetak, koji su izgovorili u šehadet i nakon toga su okončali. Znači, to je zaista e, činjenica da se Allah dželšana dozvoli određenim ljudima, vjernicima, da to izgovori. Da osoba koja živela te riječi, živjela te riječi, da zaista na kraju okončila sa lijepim završetkom, sa izgovaranjem šehadeta i svjedočenja Allahovete bareke veta Allah jednoće zatim od lijepih, lijepih znakova lijepog završetka je i pojava zno, e, sa znojnim čelom znači da smrt bude a da imamo kapice znoja, znojnog čela i to je lijep završetak znak lijepog završetka ili da osoba preseli u, u noći petka ili u danu petka ili imamo mnošto drugih primjera gdje osoba koja preseli kao šehid, to je jedan od najljepših, najljepših smrti koje čovjek može do, e, doživjeti na Dunjalku. Znači da preseli kao šehid, da sa Allahom tebare kevetala vrati kao borac koji se borio za e, uzdignuće njegove tebare vetala vjere da njegova riječ bude gonja, da riječi onih koji su nevijenici, koji se bore protiv Islama da budu znači, te takve riječi dolje. Zatim, subhanala, lijepa smrt i lijep znak smrti, da čovjek može preseliti u krevetu, u postelji, a da ima deređu šehida. Jer kaže, poslani se Allah, onaj koji bude iskreno tražio da preseli koji šehid, Allah će mu to podariti, makar preseli u postelji. Razumjeta. Ko bude iskren, ko iskreno bude tražio da Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim imamo primjer onaj koji izgori u požaru, onaj koji se utopi, nekoga se rušena, neka obruši. Sve su to znakovi lijepog završetka, iako u biti kada čovjek pogleda, kazao bi da je to neka nedača. Međutim, poslanik A.S. nam se obavijesti da su to lijepe smrti, lijepi znakovi, posebno ako čovjek živio kao vjernik živio kao vijenik, cijeli svoj život ili zadnje trenutke svoga života, ili zadnje trenutke svoga života, pa u takvom stanju preselio, pa u takvom stanju preselio. Allah Đelešanu obećava takvim da će im smiraj uliti, da nema za njih straha i da će biti sigurni, da će biti sigurni. Imamo primjer ljudi koji se učeći Kur'an, ljudi koji su preselili dok oboljeli namaz, ljudi koji su na sedišti preselili, sve danas znači Allah je učinio tako jednostavni pojednostavio da možemo doći do informacije informacija da vidimo i slikom i slikom osobe koje su presele u takvim u takvim stanjima. Allah subhanahu wa taala u suri Fusilat u 33. ayetu kaže: "Innaldene qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaiikatu alla takhafu wa la tahzanu" I onima koji budu govorili, koji budu kazivali, koji budu tvrdili gospodar naš je Allah. Pogledajte, znači onaj koji uđe u din, zato kad kažemo onaj koji preseli sa lijepim završetkom, sa lijepim završetkom, znači on se cijeli svoj život trudi da bude dobar. Međutim, nije samo to pojeta. Znači, Alla žalama može uputi čovjeka koji cijeli svoj život bio u nepokornosti, zatim je postao pokoran i onda ga usmrti na hajru. Zato Allah i kaže i onima koji budu utvrdili, koji budu govorili, naš gospodar je Allah mestahamu, a zatim nakon toga ustraju. Znači osoba koja povjeri, vrati se Allahu ta'ala. nakon toga ustraje na pravom putu da te nezualihim ulajke, njima će se spušati melec, njima će dolaziti melec od strane Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala i govoriti elatahafu Ne nemojte da strahujete i nemojte da tugujete, nemojte da strahujete za ono što vas očekuje za ono što nadolazi, za ono što će se dešavati sada nakon smrti i nemojte tugovati nema znači za vas tuge za onim što ste ostali iza iza sebe i radujte se dženevskim bašama, dženevskim uživanjima ileti kuntuntu adun svemu onome što vam je bilo obećano prije prije nego što ste nam se vratili jesi ja čvrsto vjerovao u taj džennet i Allah je lešan ti šalje meleke u tim trenucima kada ti se duša uzima kada se vraćaš vlahu subhanova tala da ti kažu za tebe straha u budućnosti nema nemoj da tuguješ za onim što je ostalo i budi radostan i sretan jer ulaziš u džennet koji ti je bio obećan u koji si vjerovao zbog čega se trudi na dunjaluku iskoristio svoje, svoje vrijeme Pogledajte Saad ibn Abivekasa. Radi Allahanuhu. Na samrti mu je došao njegov sin musab ibn Saad. I kada je ugledao Saada ibn Abivekasa, počeo je sin plakati. Subhana, znači u tim trenucima se sin rasplakao. Pa ga je sad upitao zašto si ne plaćeš? A on kaže, zato mu moće. Znači, teško mu je otac odlazi. vraća se Allahom, subhanahu wa ta'ala. Pa mu Saad u tom trenutku kaže sine nemoj da plačeš Allah tvog oca neće kazniti Allah tvog oca neće kazniti tvoj otac je ostalo nikad žerneta Allah hojka zamislite tog trenutka otac napušta odlazi Allahu subhanahu wa ta'ala i govori jer je i on jedan od onih koji su obradovani žernetom jedan od onih koji su obradovani žernetom govori sine nemoj da plačeš zaista u istinu Allah Đelešan, neće kazniti neće kazniti tvoga, tvoga oca Amar ibn Yasi radi al koji je preselio kao šehid na Sefinu kaže u trenutama svog znači smrtni časova kada duša trebala da izađe kaže dženneti se približili bit ću oženjen sa džennenskim hurijama danas se susresti sa svojim voljenim poslanikom Muhammedom s.a. žudio je za tim trenutkom čvrsto vjerovao bio ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala u džennenska prostranstva u one ljepote koje Allah dželevala obećao vjernicima. Toliko je volio poslanika i vasaleme, da je žudio kada će preseliti i kada će se vratiti i biti u susjetu poslanika Muhameda. Muhameda i, I zato, draga braće i cijene sestre, ova smrt je jako blizu svih nas. Danas može doći, a može doći i sutra. Može doći za mjesec, za godinu. Niko od nas ne zna. Znači niko ne zna kada će preseliti. Kada će Umrijeti. kada će se vrati Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala jer Allah dželšan kaže ma bi erdin niko od nas ne zna gdje će preseliti niko to je gaib tako kada bi znao ti bi se pripremao znači za taj zadnji trenutak ostalo ti je dan, dva ostalo ti je sat u tom trenutku da se pokaju se vrati ne, sve dolazi iznenada i zato su ljudi ti koji se takmiće e takmiče se dobročinstvu, hajratima, u imanu, u vjerovanju Laha te bareke ve i pripremaju se za taj trenutak kada će se vratati Lahu subhanahu wa subhanahu wa Čerka Hassana ibn Zeida, rahimehullah, bog dajte, je u danu u kojem je preselila, postala je u danu u kojem je preselila. Pa su u kućani kazale. Napise malo vode, zato što ja u tom trenutku kada je postala osjetila je teškoću, jer se je mogla teškoća, znači, nazrati na njinom na njenom tijelu, pa su joj kazali, napise malo vode, htjeli su je znači, na taj način ubijeti da ima olakšicu, može preknuti post, može preknuti post, ne može sebi da otežavaš ono što tijela želevala, znači, olakšao. I to su bili trenutci kada je trebala smrt da nastupi, ali ona kaže, kojeg li čuda, pogledajte, kojeg li čuda, 30 godina, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ga susretnem u trenucima kada sam postač. par za da se sada iftarim. Zatim je počelo ušti Kur'an, dok nije stigla do govora Allaha subhanahu wa ta'ala, kol imen ma fisse ma mati val ard, kolillah, ke ala nefsi rahme. Upitaj, Allah Đelešanu kaže, čije je ono što je na nebesi mene na zemlji, pa odgovori sve to Allahovo, nakon toga kaže, ke ala nefsi rahme on subhanahu wa ta'ala sam sebi je propisao da će milosti biti. Sam sebi je propisao da će milosti biti i nakon proučenog ovo kuranskog ajta iz sura Am, 12 ajta, Allah je uzeo dušu. Vratla se Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, tog je kina, tog ubjeđenja, e, te ustrajnosti u onome što je dovila Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači nije samo dovoljno dobiti, nego je dovoljno, e, potrebno da čovjek bude i ustrajan. Da budeš ustrajan da ostvariš tu želju koju imaš a ona imala znači želju da je Allah želevala usvrti u trenucima dok, dok posti poslanik alaihissalatu wasalamu hadisu danasa kaže na rasule Allahi sallallahu alihi wasalam la alaikum الا تعجب باحد حتى تنظر بما يختم له فان العامل يعمل زمنا من عمره او برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنه ثم يتحول فيعمل امرا سيئا وان العبد لا يعمل برهة من بعمل سيئ لو عليه دخل النار وقال الرسول عليه الصلاه والسلام هو هذا i da se zaista, zaista koristimo ovim velikim hadisom poslanika Allahu alijih vasaleme. Od se radi al se prenosi da je poslanik alijih sallatu kazao nemojte se diviti pojedincima ili nekom od vas. Sve dok ne pogledate kako će je Kako će je završiti. Danas znači kažeš kako je mašal dobar. Treba da ga pohvališ. A nemoj da u tome pretjeruješ. Nemoj tome da pretjeruješ. Jer kaže poslani sa allahu alijih vasaleme, zaista će trudbenik da se trudi jedno određeno vrijeme svog života u činjenju dobrih dijela. Pa kada bi u takvom trenutku Allah ga usmrti ušao bi u džanete. Ali, kaže poslani sa allahu alijih vasaleme, nakon toga će se izmijeniti njegova situacija pa će početi raditi djela onih koji koji rade loša djela. Njihova djela, znači loša djela će početi raditi nakon toga subhana. Pa zatim kaže Poslanic Sallahu alahi wasalame, a nekada će čovjek raditi jedan određeni period svoga života ružna djela, kada bi Alla dževala u takvom trenutku mu uzeo dušu u šobi, da halenar, ušao bi, bi v Zatim kaže Allah dželle sallallahu alejhi ve Zatim će se to iz, iz, izmijeniti, pa će početi raditi dobra dobra djela. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi wasallam wa Allahu wa bi 'abdin khayra. kada Allah želešanu, želi svome robu dobro, Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "On ga uposli prije njegove smrti Kalu ja Rasulallah, fe kefe jes ta'amiluhu O Allaho poslaniće Kazao su sa sahabi, kako će ga uposliti Kaže poslaniće Sallahu alihi wa salame Uafikuhu li amelin salihin Summa yakbiduhu alihi Uposliti će ga tako što će mu podati Da radi dobro djelo I na takvom dobrom djelu će mu uzeti dušu I na takvom dobrom djelu Če mu uzeti dušu Ovaj hadis bježi Mahmeda Buja'ala I hadis je virodostojan Subhanallah, Allah Đelešanu kada želi nekom dobro uposli ga hajrom i u takvom stanju mu uzme dušu. To su znači lijepi završeci. Čovjek uči Kur'an Allah dželevala mu uzme dušu. Čovjek posti Allah dželešanom mu uzme dušu. Čovjek klanja Allah dželešan, uzme dušu. Čovjek u pokornosti, znači poslušnosti roditeljima u izvršavanju njihovih obaveza Allah dželešanom uzme dušu. Bilo koji hajrat, bilo koje dobročinstvo, ako ta Allah usmrti na njemu to je od lijepih znakova, lijepog, lijepog završetka. Prenosi se da je neki čovjek vidio Abdullaha ibn Mubareka poslije smrti u snu. Zatim ga je upitao, šta je Allah učinio s tobom? O Allahu robe pa mu je Abdullaha ibn kazao, oprostio mi je svojim makfiretom sve moje grijeje koje sam učinio. Zatim ga je upitao, šta je učinio sa Sufjanom i Seurijem, poznatim malim u pa je kazao, taj čovjek je ta osoba je sa onima prema kojima je Allah djelevala svoje blagodati ukazao, od vjerovijesnika, iskreni, šehida, dobri, zaista je to divno, divno društvo. Zato, dragi brati i cijena sestro, treba da se pazimo da na naše vrijeme, iskoristavamo u najboljim stvarima u stvarima za koje ćemo imati veliku nagradku da laha subhanahu wa a da se pazimo i da se čuvamo da naše vrijeme ne prođe u nečemu zašto nećemo imati nagradu već naprotiv bit ćemo kažnjeni jer to dijelo koje činiš u tom vaktu u tom vremenu može biti grijeh poput gibeta, nemimeta gledaš serije, pratiš serije ili znači vrijeme koje nema neke vrijednosti kao što je surfanje po internetu. Nemaš nikakve koristi, nemaš nikakve fajde. Pričamo znači, o stvarama kojima nema fajde, nemaš znači neke potrebe, nemaš neke potrebe za tim. Trebamo znači da se pazimo da takve trenutke našega života ne provedemo u nečemu od čega nećemo imati nikakve korist, nego trebamo biti svjesni i pametni Muslimani da sve naše trenutke dragocjenog našega života provedemo u stvarima u stvarima za koje ćemo imati nagradu kod Allah te barate i da u svim našim postupcima uvijek imamo uzor Poslanika alay vaselam i ashabe poslanika sallallahu alayhi was da vidimo koliko su se trudili, a ko su bili ashabi najbolja generacija, najbolja generacija koja se je pojavila i niko slično njima neće se pojaviti bolji, niti bolji od njih, a koliko se trudnu koliko ste trudili da zarade džennet, odnosno da zarade velike deređe, velike deređe u vječnoj kući, u vječnoj kući uživanja. <gledajte> Abdullah ibn Mesud radi kada je bio na smrtnoj postelji, obišao ga je Osman i Bnafan radi Jalanuhu. Pa ga je upitao, pogledajte šta ga je upitao, na što žališ? Kaže na svoje grijehe. A šta priželjkuješ, čemu se nadaš, odgovori oprost svoga gospodara, subhanallah. Abdullah ibn Mesud u tom trenutku želi Allahu subhanahu wa ta'la ta oprost. Želi Allahu oprost. Ovdje se nameće pitanje šta mi želimo, draga braća, čemu se mi nadamo, šta, šta priželjkujemo. Priželjkujemo, svi očekujemo džernet, međutim koliko se trudimo, koliko se trudimo da zaslužimo, da zaslužimo taj džernet koliko se trudimo da ovaj dunjalički život iskoristimo, da zaista iskoristimo u svim onim stvarima od koje ćemo imati velike koristi. Zatim, draga vraća, prvod ovih lijepih primjera, lijepi primjera koji ukazuje na lijep završetak i vraćanje Allahu tebara i postoje i loši primjeri, e, loši završetci, da nas vrlo žele vala sačuvati takvih loših, loših završetaka. Znači, nekada čovjek može preseliti u lijepim, uh, uh, uh, uh, uh, lijepim djelima, činjeći lijepe, lijepa djela ili dobra djela sa kojima uzvišen i zadovoljan, a posebno sa riječima la ilaha illallah. Ali ima oni, draga braćo, kada ispuštaju svoju dušu, kada ispuštaju svoju dušu, nisu u stanju da kažu la ilaha illallah. Iako, iako mu ti govoriš, iako mu ukazuješ i na vrijednost i govoriš, on nije u stanju da to izgovori. Zbog čega? Zato što su ta srca, draga braće i cijene sestre, gri, prekrili grijesi, odnosno e, djela, kufra, nevjerstva, licemjerstva, svih vrsta griješenja. Osoba nije vjerovala, nije radila po onome što, što, što šahade traži od njeg. Kako će na kraju svoga života biti u stanju da kaže te riječi sa kojima te Allah Tebareke Vatala e, zadovolja? Znači, on treba da iskoristi svoj život da bi mu bilo olakšano da u tim trenucima kada napušta ovaj svijet izgovori tako velike, tako velike stvari. Međutim, u tim trenucima vidimo da neki neuzlubila i psuju i Allaha subhanahu wa ta'ala i vrijeđaju vjeru, razumijete? Zatim, u svakakim stanjima čovjek nadrogiran, čovjek opijen, čovjek u prostuci, u zinaluku, u svim stanjima ljudi danas preseljavaju to je ono činjenica koju možemo da vidimo možemo da pročitamo i možemo da čujemo zatim znači kada e, ispušta dušu kada mu neko kaže neki e, hajrat ili u, ukaže na dobro on ga može opsovati uvrijeti i slično a da ne govorim oni koji kroz psovku u takvim trenucima me dođe melik uzmemo dušu Allah Đelešanu kaže Ke kelimeten zaista su velike riječi koje izlaze iz njihovih usta. Subhanala, znači mnogo puta slušamo i smo i možemo čuti i od šehova i predavača da imate primjer, oni kada e, mu dođe melek, kada mu počne uzimati dušu, da on u tom trenutku psuje i vrijeđa din i vjeru i slično. Imamo jedan primjer koji su činjaci naveli e, znači vjerodostojan primjer, e, događaj koji se je desio, jedno je saobraćan ne zgodi auto se prevrnulo. Zatim oni koji su bili tu prišli su onda da vidi znači da li ima neko koji je preživio. Međutim iz auto ono što su osjetili jeste da je dopreo glas muzike. Prišli su osobi, bila još uvijek znači u životu ali na izdisaju pa su počeli govoriti. Kaže izgovorila ila heilo ali on počeo buncati. U tim teškim trenucima počeo buncati i kaže ne želim namaz, ne želim post. Zbog čega je on ovdje to govorio u ovakvom stanju? Jednostavno draga broći i sestre što je takav cijeli svoj život navikao na to. Drugi su mu ukazivao, drugi su ga pozivali, ukazivali na pravi put, on je I kako će onda na kraju da se spasi, kako će uspjeti da se spasi, kako će izgovoriti riječi koje će ga uvesti u dženet i sačuvati vječne, vječne patnje kada je cijeli svoj život proveo u nepokornosti Allahu Subhanahu Subhanahu Vatala. Zatim su ovi, znači, dobri momci koji su naišli na njega bona da mu demokazu na riječ la ilaha illallah i kažu da je na kraju nauzu bila opsovao opsovao Allaha subhanahu wa taala Allah sac u takvom i preselio i preselio u takvom stanju Aisha radijallahu anha žena poslanika sallallahu alayhi wa sellem je kazala odnosno prema se hadis od poslanika sallallahu alayhi wa sellem da kaže men ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu ko bude žudio i volio susred sa te bareke vetala i Allah žudi i voli susred, znači s njim. Međutim, men kerihja likae Allah i kerihja Allahu likae koji prezire susred sa Allahom Allah prezire susred s njim. E to je, znači, situacija da osoba koja je svjesna koja je dobra i čini dobra djela na dunjaluku, on žudi za susred sa voljenim, uzvišenim gospodarom Allahom, subhanahu wa ta'ala, Žudi da mu se umiri da radi što više dobrih dijela i Allah žele želi suse s njim. Ali osoba koja se pribojava, koja nije dobra, koja ne radi dobro, uopće ne želi, znači sused s Allahom te bareke letala i tako Allah žele vala, ne želi sused s njim, a mu je propisao smrt koja je gorka i koju ne voli, koju će okusiti i morat će se vratiti pred Alaha te bareke letala da odgovara za sve ono što je činio. I tako da svi oni koji preseli u ružnim postupcima, u lošim ili na lošim završima, šta god da čine, znači da li da pi alkohol, da li da čini prostituciju, da li da je nadrogiran, narkoman i slično, treba da kori sam sebe, treba da kori sam sebe jer Allaž u lešanu kaže dalike bi ma kad wa anna allaisi bidon lamin abid. To je sve zbog toga što su to vaše ruke zaslužile. To su vaša djela učinila. Vi se to zaslužili na takvom stanju preselite. A Allah Đelešanu ne čini nepravdu prema svojim robovima. I zato je velika razlika, draga braće i cijene sestre, između osobe koja preseli u pokornosti Allahu Subhanahu Atala i osobe koja preseli na griješenju. Velika, znači, velika je razlika između osobe koja preseli u pokornosti i osobe koja preseli u nepokornosti. I zato treba da se čuvi svi oni koji rade grijehe, koji krše Allah te barekala propise i u njegove granice prelaze da se plaše i boje da i Allah'a ne usmrti u takvom hanu. Allah je šanulogu kaže muslimine k'hemmin. Zar ćemo Muslimane s nevijenicima izjednačiti, da su isti Muslimani nevjernici da će biti isti male kumkeif etahkumun kako možete tako otvrto, tako znači presuđivati. Ne može, znači, biti isti musliman i nemusliman. Ne može biti isti onaj koji je pokoran i nepokoran. Ne mogu, znači, iste dređe dobiti. Ne mogu u, istom, u istoj kući uživati oni koji su pokorni koji su nepokorni. Nagrada mora postojati, nagrada postoji od strane Laha te Vatala za svakog trudbenika, ali isto tako postoji kazna za svakog onoga koji krši i glavu okreće i nije pokoran Lahu tebareke, tebareke Vatala. I zato osoba treba biti svjesna svog stanja, da će se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da je život kratak prolazan i treba ga iskoristiti, a oni koji su vjeri poput nas, alhamdulillah da govore, rabbena la tuze kulubena, ba'da izhadejtena wa heblena min ladunke rahme, inneke ente l -wahhab. da moliš allaha dželle wa ala riječima, kuranskom dovom i sura al-Imran iz osmog ajta gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si na većna praj putu kazoo i daruje nam svoju miosti i su istna koji mnogo daruje jer odposlannika ali is slatu nam se prenosi enes s radijelanhug prenosi pa kaže da je poslanik mnogo učio dovu koju dovu njamo kalibel kulub sbit kalbij dinik. u drugom rivatu jamo sdbititel kulub sedbit kalbijladinik. oti koji okjeuje srca okrejeni učvosti moje srce u popokou u tvojoj vjeri učvrsti moje srce u tvojoj vjeri pogledajte dova poslanika sallahu seleme. vseleme Enes radijalanu kaže da je mnogo tu dovu učio u mu seleme upitana također koji je to dovu najviše učio poslanik sallahu alihi vseleme u tvojoj kući pa je odgovorila istu znači ovu dovu oti koji okriče srca okreni moje srce ili učvrsti moje srce u pokornosti tebi ili u tvojoj vjeri to je nešto što čovjek treba da uči pa kaže Enes radijalanu o Allaho poslaniće zaista smo mi povjerovali u tebe amen nabik i u sve ono sa ti došao vjerujemo u tebe kao poslanika i sve ono što si ti e, nagovijesio sa čim si došao od kurana, hadisa, svega toga mi vjerujemo čus pa zar? zar se plaši za nas nakon svega toga kaže poslanik nam plašim se za vas zašto? kaže poslanik veseleme, zaista su srca stvorenja između dva prsta od prstiju milostivog u jednom rivajtu, drugom rivajtu između prstiju, znači između dva prsta od prstiju Allaha te bareke vata'ala okreće i kako on hoće, u drugog rivajtu ono srce koje hoće da bude stabilno čvrsto, učini ga stabilnim čvrstim a ono od srce koje hoće da skrene, Allah žele vala učini da skrene pogledajte, znači osoba može biti na pravom putu ali isto tako nije sigurno kako, kako će okončati, zato treba dobiti i moliti Allaha koji je ukazao milosti i svoje rahme spustio na nas, da nas učvrsti u pokornosti, u pokornosti njemu, i molimo Allah, Tebare da bude zadovoljan s nama, da nas izvede sa ovog adunjalu, kada je on, te Kevetala, zadovoljan s nama, da uputi naše zalutale, da učini da svi oni koji su na stramputici osjete slasti mana, da budu svjesni, Uh, smisla života na ovome svijetu i cilja na ovome svijetu, a to je i badeta Allahu Subhanahu wa ta'ala i zaista na vječna kuća kuća uživanja koju svaki vjernik priželjkuje i pribojava se i strahuje i boji se od kuće koja je kuća propastina s Allah Subhanahu wa ta'ala sačuva takve molim Allah Subhanahu wa ta'ala da opresti meni i vama našim roditeljama, sve muslimanima i da pomogne muslimane u svijeta svijetu posebno našoj braći نشهدك يا سيري سبحانك اللهم حمدك لا اله توبيك وجزاك الله خيرا نيمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان دقلتنى. في الميزان بحال الله و